Us n'haureu de que l'Alferes Moristeilor no és amb nosaltres aquesta nit. I ja no hi serà mai més. Fa tres dies va demanar que el transportéssim a la terra amb els seus pares. Feia molt de temps que no els veia i estava molt trist últimament. Per això vaig accedir a la seva petició. Em vaig equivocar. Hauria d'haver previst que podia succeir el que va succeir. En Maurice es va suïcidar només arribar al planeta trencant una finestra i clavant-se els vidres al cony. És una cosa que està succeint sovint darrerament. L'almirant Guiuró està investigant el fenomen però no arriba a cap conclusió. Tan sols hi ha indicis de que possiblement es tracti d'un virus psíquic que afecta principalment els tarraquis i que té una composició prou inhabitual com per resultar impossible la seva detecció per part dels nostres aparells. Fa unes hores que he parlat amb els seus pares. Ha estat molt dur, molt. La mare gairebé es desmaia, només els li queden els records i el simulador de la nau que des d'aquest moment queda al seu servei. De vosaltres depèn el que tragèdies com aquesta deixin de succeir, que Salvatge i la Terra siguin lliures a la fi. Només heu d'introduir el disquet d'ordinador que conté la simulació de Salvatge.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 Descoordenades, establint paral·lelismes, projectant senyal. Hi ha algú esperant-nos, tinent? L'alvi d'alguna no sí, en aquest mateix moment, ens transmet les seves dades. Transport. Sí, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Feres, m'està escoltant? El Feres? L'escolto, capità. M'està escoltant? escoltant? Sí. Quina seqüència de transport més estranya, oi? En aquesta dita estan succeint coses molt estranyes. En fi... Benvingut novament a la nou estel·lar Arcàngel d'Alferes, Josep Favà, de Al, Barcelona. A les seves ordres, capità. Que la feia en Raito Gobun el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. No m m dit, senyor. La tornem a obrir, potser? No, continuem. Faci la primera pregunta d'Alferes. Alferes, Alfred, sí? imagini que súbitament se n'adona que és una dona i no un home. Tot una vida de poderiu masculí tirada per la finestra, amb tot el que, el que això implica. Probablement es tracti d'una de les estratagemes de Amiuk Scheferens per a desconcertar els nostres guerrers. Sigui com sigui, un dels bruixots li ofereix de recuperar la seva masculinitat a canvi d'oferir-li els seus serveis eternament. Ho accepta? Doncs mm, pues no. I per què el faràs? Perquè suposo que m'enganyaria, i jo com dona no m'enfiaria. Bona pensada, Alferes. La que li ha explicat el Tinent és només una de les moltes transformacions que pot patir un guerrer durant el combat. Què li semblaria convertir-se en un covard, Alferes? Què li semblaria? Diuen que dels covards a vegades està escrita la història. A vegades? A vegades. Què sí, què li semblaria que, per obra i gràcia de l'equivocació d'un dels terribles comissaris Gieslin acabés patint les tortures que s'infligeixen als presoners de la presó de Ciutat Salvatge, com se n'escaparia de l'edifici? Doncs pues, potser li faria un encanteri. Porque... De, de quina mena? De com? De quina mena? No n'ensenyen d'encanteris a la base estalars? No, a la base estalars no n'ensenyen, no però jo tinc un llibre màgic i podria fer-li un encanteri. Uh -huh. I quina procedència té aquest llibre? És un llibre màgic que se pot cantar. Uh -huh. Amb ja. un cant d'aquests li podria deixar ben estovarnit i escapar-nos. Molt bé, els ballarins de la mort li ofereixen la immortalitat a canvi de que s'hi uneixi a la seva tropa d'assassins. El primer objectiu seria la seva família, els membres de la qual, almenys, podria oferir un lloc a la dreta del pare. Ho acceptaria? O sigui que la meva família uh -huh. no crec que ho acceptés. Li ofereixen la immortalitat. Com? Li ofereixen la immortalitat. No m'interessa la immortalitat, prefereixo el que l'humà. Però potser tindria més possibilitats per a vèncer blindat? No ho crec que vengués el blindat sent éter, perquè el blindat també suposo que deu ser éter. Jo suposo que el vènceria millor sent un humà, perquè un humà té l'astusia i té la feblesa i té la valentia de tots els humans. Interessant idea que un blindat pugui ser immortal. Seria terrible en tot cas. Podria ser terrible. Coneix el tarannà d'en Max Nonsense, a Montsalvatge? Uh -huh. Com sabrà, l'imperi ens ha ordenat trobar-lo per evitar que ho facin les forces de Mewksheperens. On creu que es deu trobar ara aquest personatge? Potser en una selva. Potser en una selva. I per què en una selva, precisament? Perquè suposo que dintre d'una selva d'aquestes venen plena de punxes i venen plena d'animals estranys. Com la d'Ado i Karen Regna, per exemple. Per exemple. Uh -huh. Alferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Bé. Sempre. Alguna vegada. Crida. Descansar. Abans. Ara. Emoció. Cor. Ningú. Mai. Curiositat. Més enllà de la llum. Raonable. Comprensiu. L'última pregunta. Què sent en aquests moments? M'agradaria enfrentar-me amb el blindat, amb un encanteri uh -huh. que és que he cantat per una dona. Cantat per una dona? Sí. No el podríem escoltar pas aquest cant en aquest moment. Sí? A Aquí veure, ara mateix. Sí. Sí. El faràs? Sí? Quina mena de dona és aquesta, de quina raça? Aquesta és una dona venciana Venusna sí. ve de juny. Sí. Doncs, que ve de juny de, de molt al sí. mm -hmm. seu camp i el seu cap es, es transmiteix per a, a l'espai uh -huh. i el seu camp podria trencar les forces que té el blindat. Ho provarem en tot cas hem gravat aquests so des de la nostra nau. En fi tin activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, sí. com pot comprendre, l'ordinador s'ha quedat absolutament aclaparat amb aquest cant que can ens facilitat, per dir-ho d'alguna manera. Li dóna un punt positiu, per suposat. Preparat per entrar en el segon divent de Montsalvatge? Preparat. Saludi el Ternucus d'aquest portal. Salut. El Ternucus tan sols ja li, li ha dit hola. Bé... Té el monitor davant seu? Sí. Premi la tecla ESC. Ja està. Ja ho he fet? Ja ho he fet. Introdueixi el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 i 1. Alferes, sí? està veient la casella veient i com ja dóna voltes constantment? Sí. Premi qualsevol tecle per aturar el crono. Ja. Quin número pareix? El nou. El número 9. Alferes acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort.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 per qu aquesta opció precisament el feres? Perquè amb, amb un ocell d'aquests podria travessar a l'espai. Molt bona pensada, guanya un punt de força, tres d'experiència i dos de valentia. Comença la segona situació: Els feres els bisbes a Terviul li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós Sartziut corrent per terra. O vola pel cel, el Ferres? El Ferres? Sí? M'escolta? No he sentit la pregunta. Va per terra, el Sartziut, o vola? Va per terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaran a la base d'esperança, ignorar els tervium. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un doc. Tegui i xicat! I opció C. Segui endavant. Em, fe... em sembla que faria el crit. A veure, fàcil. Trens Molt bé! Guanya un punt de força, dos d'experiència i no obstant cap de valentia, el crit era un recurs molt fàcil. No obstant, s'obre la tercera seqüència. El Feras acaba d'entrar al regne de Castén un dels més peridósos de món salvatge. Dels abismes infinits que rodegen el Castén sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de mioc xeperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la saga. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Ens sembla que avançaríem els ulls tancats. Avançaria els ulls tancats. Sí. Per què? Perquè... Confia si possible... totalment en les seves forces, el feràs. No, confio en que potser aquesta valentia, aquesta... De a aturaria tot el que va en volta. Uh -huh. I té raó, guanya un punt de força en guanya dos més d'experiència i en guanya dos de valentia. Estava veient ja el monstre d'aquest nivell en aquest moment, alferes? Sí. Sí. Borà que són flames. necessitava dos punts de força per Wenzel i n'ha obtingut tres en total. Necessitava un punt d'experiència per Wenzel també i en té set i necessitava un punt de valentia i en té quatre. Molt bé, el Feres! El Feres sí? per sí, primer que... cop ens podrem endinsar en el tercer nivell de Montsalvatge i és gràcies a vostè. Gràcies. Què sent en que... aquests moments? Ah, ens sento orgullós d'haver estat a les seves ordres, capità. Igualment, ens veurem aquí la setmana que ve. Gràcies, capitat. D'acord, el feràs bona A nit. A sortes. Bona nit. Bona nit. Capitat, aquest ritme se'ns acabarà el programa. Ui, hi ha moltes sorpreses amagades per aquí dins. Uh, per cert, no estic rebent els senyals de la base esperança amb claretat. Intenti fer un ajustament segons el protocol 30K. Procedim, senyor. Res, no hi ha manera. Sembla que hi ha una cosa que ens interfereix. Ordinador, anàlisi. L'únic on diu que es tracta d'un petit núvol de meteorits. Els destruïm, senyor? No, Alferes. Esperarem que s'aparti. És qüestió de segons. D'acord. Vol gravar l'informe que li va demanar el comandant Gulland sobre els malnascuts? Quan vostè em digui. Endavant. Els nascuts de món salvatge són éssers mítics. Gairebé ningú n'ha vist, però tothom n'ha sentit parlar. Es diu que, poc després de que l'imperi Quorvos autoritzés a Will Wilson la creació de món salvatge, un sens en forma de núvol de cendra varen entrar a l'atmosfera del nou planeta, cercant cossos als que posseïen la seva maldat. Finalment els trobaren. Aquests ens, coneguts com d'obxicales, foren infectants salvatges fins ser detectats pels comissaris Gieslin, els quals es van veure obligats a matar tots els éssers posseïts. Però alguns s'escaparen de l'Holocaust i s'amagaren als boscos de Doikaren Regna, on es reproduïren. Els seus fills, els malnascuts, són estèrils i han patit horribles transformacions degut a les bactèries dels boscos de Doikaren Regna. Alguns han perdut els seus atributs sexuals, D'altres han vist com el seu rostre es transformava en un enigma que ni tan sols ens podien dexifrar. Els malnascuts es cruspeixen els uns als altres durant un ritual anomenat Mederut. El Mederut comença quan la nit cau sobre el bosc. Un dels malnascuts és l'elegit pel sacrifici i si encara té sexe se l'extirpa amb les seves pròpies mans per cruspir-se'l tot seguit. Sagnant prega l'ajut dels seus pares, que segons la tradició el contemplen des del més enllà. Un cop acabada la pregària, cinc malnascuts es prospeixen els membres de l'Elegit, que seguirà viu per sentir com li extirpen les orelles amb un punyal, en senyal de victòria sobre els ballarins de la mort. Ocasionalment, i coincidint amb les dades en què els seus progenitors foren assassinats pels comissaris Gieslin, els malnascuts ataquen algunes ciutats de món salvatge, causant centenars de morts. Tot i les investigacions de l'imperi, no s'ha aconseguit preveure amb l'antelació necessària quina serà la propera ciutat escollida pels mal nascuts. I la data s'apropa. Per tant, he de recomanar una reunió dels líders de la flota per analitzar el tema en profunditat. En aquest sentit, comandant Bunyan els ofereixo el cel blau de la meva nau. Fi de la transmissió. Capità, em el... sembla que el núvol, el núvol de meteorits ja no ens hi interfereix. Excel·lent. Segons les lectures que estic rebent, tenim un nou recluta preparat. El transporto? Transport. Sí, senyor. Sí, senyor. Benvingut a la nou Estadar Arcàngel, el David Fernández Díaz de Barcelona. Bona nit, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba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 Però imagines que els fragments de, els fragments de meteorit l'enxampen mentre pilota una nau pel sistema Corbus i que el travessen com un cuc a la boca de l'emperador. Si resistiria o s'hauria portat fins a on fos, eh, on el corrent el portés? Jo segur que m'hi resistiria. Com? M'hi resistiria perquè jo no em deixo portar per les males influències i sóc molt decidit. Bona Bona resposta. Imagini's que assisteix a una de les moltíssimes festes prohibides que tenen lloc la ciutat salvatge de matinada. Veu com sacrificen unes campavoires gegant, com un comissari Giesvin presoner torturat fins la mort. Fruiria de l'espectacle ho avisaria immediatament una de les naus de la flota perquè intervingués? Jo trucaria a les naus de la flota. De quina manera ho faria? Telepàticament. Telepàticament. Bé, així cap aliat de miuxeperens podria interferir. Bona resposta. A poc a poc les seves mans es van transformant en daus i tothom vol jugar amb elles. Imagini's quin mal, vinga girar, vinga girar i rebutar. En fi, eh, acaba sent una propietat desitjada als baixos fons de Doikaren Regna. Es tallaria les mans per acabar amb tot això o seguiria amb les apostes fins disposar dels diners necessaris per muntar un negoci de mans daus? Mm, jo no deixaria que em les mans i impediria que la gent s'apropés a mi amb el poder mental. Uh -huh. Per tant, no li interessa el joc. No, no m'interessa. Molt bé, pensi en un cavall, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar prossegueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Jo he pensat en les implantacions biòniques. Una solució poc original el feràs. I llavors el, la seva ànima intentaria que es fusionés amb la meva uh -huh. per adoptar aixins formes estranyes. I tan estranyes. Així uh, seria menys reconegut de tot arreu i podria dirigir-me a, a qualsevol persona amb més facilitat. Molt bé. Aferes, diguin-se la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Cor. Esprit. Suavitat. Naixement. Fill. Conversa sense sentit. Estupidesa. Mai. Sempre. Cel. Terra. Compartir. Dividir. L'última pregunta. Què sent en aquests moments? Segur, estic molt segur. Estic distorsat a perdre la vida per defensar Montsalvatge. Fins i tot esplèndid. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, la seva seguretat ha estat molt important a l'hora de que l'ordinador decidís otorgar-t'hi un punt positiu que podrà aprofitar posteriorment en els seus nivells de força, experiència i valentia. Està preparat per la lluita? Alferes sí, Fernández, en aquest moment a la pantalla del seu ordinador hi pot veure una estructura metàl·lica d'estar veient... També una casella a l'extrema inferior dreta que mostra el número que oscila, de 0 a 99. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra molt salvatge segons el cadenet Pipewood. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si premen la tecla S i introdueixen el número que haurà acabat de dir, precedit de tants zeros com espais sant blanc que tinguin a la finestra que s'ha obert. Premi qualsevol tecla per aturar el crono. El 7. El...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 Amb aquesta seguretat que el caracteritza, el Feres? Sí, senyor. Segur. N'està ben segur, el Feres? Bé, ha de saber que guanya dos punts de força, que en guanya tres d'experiència i que en guanya tres més de valentia. No està gens malament per començar, el Feres. Ja es pot anar sentint segur d'aquesta manera.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 Seria l'opció B. L'opció B. Per què? Perquè l'A A no la faria servir perquè segurament aquesta força m'impediria, o sigui, em mentiria. Uh -huh. I l'opció C seria perdre la, el, meu, el meu esperit, el meu valor. Molt bé, ha guanyat dos punts de força, tres d'experiència i dos de valentia. Anem per la tercera situació. El feràs ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 Així m'agrada, no obstant, l'elecció no era precisament la millor. No ha guanyat cap punt de força, llàstima, n'ha guanyat un d'experiència, però tampoc n'ha guanyat cap de valentia. Fem un petit recompte, si li sembla bé el Feràs. Ha guanyat quatre punts de força, n'ha guanyat set d'experiència i n'ha guanyat cinc de valentia. I el seu enemic és un fals delicat. L'està veient? Sí, sí, senyor. Necessitava dos punts de força per vèncer Com a mínim ja en té quatre. Necessitava un d'experiència i en té set. Necessitava una de valentia i en té cinc. També vèncer el fals delicat, Alferes. Alferes, doni'm la mà. Felicitats. Felicitats. Felicitem-nos tots, dones. Extraordinari. Estic aclaparat. Molt bé, Alferes, molt bé. A poc a poc veig que l'almirant Guiuró va encertant amb les seves tàctiques d'entrenament. Alferes ha guanyat un joc per PC i ens veurem aquí la setmana que ve per continuar lluitant amb el blindat. D'acord, Alferes? Ens estat... setmana que ve. Ha estat un plaer servint vostè. Senyor, he de... he de parlar amb vostè en privat. D'acord. Acompanyi'm a la meva cambra, si us plau. Genta ja del poni cel. Sí, senyor. Posicionament qui és segons paràmetres 120 i 157 al ferre, Sajor. Operació finalitzada, senyor. Apropant-nos a Doicar en Regne, 300 km hora, com portes de les seccions H i J tancades. Esperant transports des de... Digui'm, oficial. Veuràs, senyor. Imagino que sap el que diu la gent de mi. Des que em blindat va atacar la nau. Evidentment, res del que li succeeix a la meva tripulació se m'escapa. Francament, no sé a qui creure'm. Jo... jo tampoc. Què vol dir? Que... que no sé qui sóc. Els pensaments de l'altra gent em bullen el cap i de vegades els faig meus. Bé, la desorientació és una conseqüència lògica del seu nou estat. Què em diu de tot això el doctor d'Arco? M'ha fet exploracions, però no em troben res de normal. Tot i així... Tot i així no s'hi acaba de fer, ho comprenc. <ríe> no s'hi amoïni. De fet, qui s'espanta sóc jo, quan l'escolto completar... Les seves frases? Ho sé, senyor. Perdoni'm. De fet, volia parlar amb vostè per excusar-me. No ha de fer-ho, oficial. Sí, he de fer-ho. Per què? Oficial, què li passes? No ho sé, fa mal. Infermeria, infermeria, contestin. No poden. Oficial. Ja no hi és, capità. Qui ets? Jo sóc un dels fills d'en Blindat. Estem per tota la galàxia, posseït gent, la destruït. Has vingut a matar-me, oi? Sí, no mereixes viure. De fet, fins i tot l'imperi vol veure't mort. Ets un miserable. Seguretat! No cal que ho intentis. T'he deixat absolutament incomunicat. Només he de mirar-te fixament als ulls i et calcinaré els ossos. No ho lograràs. I fixades, equilibrant camps de força. Ah! És a la cambra del capità, Oferre Sayer, acompanyi'm. Capità, què ha passat? La Débora ha intentat matar-me. La identitat que era dins seu, vull dir. Li ha vist la cara quan ha mort. Gente de infermeria, gente de infermeria. I ha mort a la cambra del capità. Pobre Débora. No podré oblidar mai el seu rostre, mai. Em mirava d'una manera... Haurem Capità, capità, que està bé? Sí, pensava en la Débora, sap. És molt trist tot el que està passant. I no he pogut fer res per impedir-ho. Sinto tan inútil, tinent. Va, no sé que et fiqui, capità. Té raó, la nostra missió ha de continuar, suposo. Procedeixi. Trem un nou reclutor preparat a la base Esperança. Transport. Sí, senyor. Benvinguda a la nau Estel·lar Arcàngel Alferes, Sandra Mingot de Barcelona. Bona nit, Capità. Bona nit, Alferes. Benvinguda a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Perdoni'm, més que l'emoció per la pèrdua de la Débora. Tranquil, l'entén. No sé com continuar. Estava claparat. Que, de Reitor Gobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350.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 El tinent d'Arenyes li farà la primera pregunta. Alferez, sempre li han dit que l'estimen molt, oi? Sí. Doncs és mentida. La crua realitat és que l'odien, és que els agradaria veure-la morta, que no poden suportar la seva presència ni un segon més, que fins i tot fruirien veient-la patir. Què faria? Doncs... no m'ho creuria. I per què no s'ho creuria? Perquè era una estratègia del blindat. Sí? N'està ben segura d'això, Alferes? Sí. No la troba potser una estratègia massa mundana? Per què? Destruir el seu entorn familiar és fàcil, no creu? Incluso pel blindat. Pot quedar una mica més? Que és que no el sento. M'escolta, Alferes! Sí. Ara sí! Ara sí. Alferes! Bé, nosaltres hem rebut la seva resposta perfectament. Tot i així. M'escolta, ara? Sí, ara Bé. sí. Bé. Li faré la següent pregunta. La vida és delicada, o això diuen. Asseguren que les flors poden morir al trepitjar-les, que la penya s'avella fins convertir-se en una tuberia oxidada gairebé pudent, que els cors aguanten poc i malament el pas dels anys. Però vostè i jo sabem que tot això és mentida. Les lolites poden fer que el patiment per l'avenir dels anys s'acabi, que vostè es conservi sempre igual, encara que les conseqüències psíquiques puguin ser fatades. Ho acceptaria? No. Per què? Això està com estic ara i continuar sent a no tenir... o sigui, a es... transformar-me. Això és perquè encara és jove, Alferez. Alferez... Mingot. Sí. Imagini que un dels requisits per poder passar a formar part de la tripulació estable de la nau arcàngel sigui la les fronteres de la seva ment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 I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Sí. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Li provaria de fet transplantacions biòniques a les potes. Poc original el, el viejo fers. truca. Sí, pensi en una altra cosa. O l'ajudaria... Sí. De quina manera? Doncs fer lo recuperant-se, donant-li poders mentals... Mm -hmm. Sí perquè tingués més força. S'interessa sí. en això de l'energia mental. Aferès, diguin la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Mm. Abandonar. Gos. Abandonar gos? Qui seria el gos? Qui abandona? O Qui és abandonat. Ah, perfecte. Enigma. Misteri. Lluentor. Lluna. Conta Suma. No existir. Desaparèixer. Fred. Gel. Espatllar-ho un altre cop. Trencar-ho. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Vull arribar fins al final. Fins al final, de què el no feràs? Per aconseguir la victòria. Sobre qui el feràs? Sobre el blindat. Bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El feràs, al mm -hmm. nostre ordinador no li han convençut massa els seus arguments i si aconsegueix un punt negatiu. De moment. Però pensi que en la lluita la cosa pot millorar notablement. 27, 29, 29.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 Saltar a l'abisme de Doido Nocus. Opció C. Demanar els bruixots de Federa Min un encanteri de protecció. Opció A. Opció A. Per què? Perquè crec que seria el més convenient, més que saltar a l'abisme. Mhm. Uh -huh. No està malament. No guanya cap punt de força i tampoc cap de valentia, però sí se n'emporta un d'experiència. Poc a poc. El Feres s'acaba de descobrir el Palau Imperial dels Llezerans darrere de la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, B són espacials. No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui despuja. Què vol fer ara? Opció A. Apretar a córrer en direcció oposada a les escales. Opció B. Intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels seus. Opció C. Anar avançant lentament. Opció B. Opció B. Tan ràpidament s'ha decidit el Feres? Sí. Molt bé, ha guanyat dos punts de força, n'ha guanyat dos d'experiència i també n'ha aconseguit un de valentia. No està malament, el Feres, no està malament. El s'ha arribat al crepúscle del Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de matany que penja dos sostres s'acosta perillosament al seu pit. La partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Concentrar-se en la llum del fons i avançar sense por. Pensi-s'ho bé, el feràs. D'aquesta resposta depèn de la seva victòria sobre el monstre d'aquest nivell. Opció C. Opció C. N'està ben segura? No vol rectificar? No. Molt bé. No ha guanyat cap punt de força, n'ha guanyat dos d'experiència i n'ha guanyat un de valentia, que no està gens malament. Sí. Fem un petit recompte, el Feres. Sí. En total ha guanyat dos punts de força, 5 d'experiència i només dos de valentia. Creu que serà capaç d'exterminar el monstre d'aquest nivell? Espero que sí. Espera que sí. L'està veient ja, el Feràs? Sí. Com comprovarà és un feita feita? Necessitava dos punts de força per vèn i els té clavats. Necessitava un punt d'experiència per vèn i en té cinc. I necessitava dos punts de valentia per vèn i en té dos. Però li has de restar un punt del test. El Feràs? Sí. Li has de restar un punt del test. Vol que sigui dolent o vol que sigui bo? Capità. Home, vull que sigui bo. Vol que sigui bo. Sigui magnànim, capità. Bé, per un cop ho seré. Li restarem el punt negatiu del seu nivell d'experiència, amb la qual cosa es queda un quatre punts. Si continua tenint suficient per vèncer, ha guanyat el Ferres. Moltes gràcies, capità. Molt bé! Aquesta nit tenem sobrats d'Alferes intel·ligents, no troba, tinent? Estic aclaparat, capità. Jo també. No tinc paraules. Alferes ha de saber que la setmana que ve ens tornarem a veure a la nau i que s'ha dut un joc per PC, de moment. Alegre. D'acord, capità. Doncs fins la setmana que ve. Ha estat un plaer servir amb vostè. Adéu. Adéu, bona nit. On som, capità? Què hem de fer ara, capità? Doncs crec que tenim un nou reclut a la base. Sí. És així? Transports. Sí, senyor. Benvingut novament a la nou estelar Arcángel Ferres Lluís Duenyes Pomar de Barcelona. Gràcies, capità. Bona nit. Bona nit, Com capità. li ha anat la setmana a la base Esperança? Pensant en fórmules per aniquilar el blindat. Molt bé, això m'agrada. Una poca agrada. feina deu tenir aquest home. Tinent, mm, li preguno respecte. Obrin la seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Duanyes, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrar en detenys. El tinent li farà la primera pregunta. Alferes Duanyes Pomar, bona nit. Bona nit. Imagini que algú, potser la Mewke Sheverens, en persona, acaba de lligar el seu cervell a un cordill d'or i sang. Vostè intenta desesperadament que el seu intel·lecte escapi d'aquesta estrany, estranya presó, però no pot de cap manera. Què faria? Intentaria, a través del cordill, convèncer la Moïc Sèperens perquè li fes el mateix la voluntat. Molt bona idea. Per cert, el recorda el dia en què va ingressar a la base Esperança? Sí, capità. Sí, sí, tot va ser molt bonic. Tothom abraçant-lo, desitjant-li sort. Però vostè i jo sabem que ningú deia la veritat. Només volien lluny, perquè en el fons no els suportaven. Què faria si tornés a veure'ls? Sí. Els demostraria que no tenien raó perquè he aconseguit matar uns quants enemics del blindat. Mm -hmm. Sí més no, un la setmana passada. Bona resposta. Obre els ulls i veu la cara d'una dona. No sap qui és, ni vol saber-ho. Només està segur que es tracta d'una estratagema dels mestres ascendits de Meinocari. Perquè volen seduir-lo, xuclar la seva màgia i podrir la seva anima. Què faria? Intentaria escapar per tots els mitjans d'aquesta estratagema. Com? Uh -huh. Si fos necessari, ampliaria la força contra la dona. Fins i tot la força? Contra una dona? Només si fos necessari. Bé. Uh -huh. Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Alternativa. Seqüència. Saber. Coneixer. Sort. I lògic. Error. Fallo. Uh -huh. Passió. Illògic. Ignorar. Saber. Distància. Lluny. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Capità, sen segueixo sent volcanià i segueixo sense sentir. Per això continua pensant que tot és il·lògic, oi, alferes? El Tots els sentiments i les passions, sí, capità. Bé, fins ara li ha anat prou bé. Activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Oh. Alferes, la seva lògica continua seduint al nostre ordinador, que pensa igual que vostè, en el un punt positiu, què li sembla? Bo, capità. Molt bé. Alferes, sí, m'està escoltant? Sí, capità. Per un moment pensava que estàvem perdent la seva veu. Ha de saber que està a punt d'endinsar-se en el segon nivell de Montsalvatge. Saludi el Ternucus del portada. Us saluto, Ternucus. El Tarnucus continua sent molt illògic i continua responent únicament hola. Premi la tecla ESC del seu ordinador. Ja està. Introdueixi el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 i u. Ja ho ha fet, el feràs? Sí, capítol. Veurà la casella funcionant uh, normalment. És així? Sí, capità. Bé. Premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està, capità. Ja ho he fet? Quin número pareix? El, el 17. El 17. El Feres s'acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort.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 L'opció C. L'opció C. N'està ben segur, el Ferres? Sí, capità. Doncs la seva lògica li ha fallat, en aquest cas. S'ha guanyat... Cap punt! N'ha perdut un punt de força, n'ha perdut un d'experiència i n'ha perdut una altra de valentia. El Ferres, no anem pas bé. Acaba d'arribar davant dels bisbes de Terbiun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 Fer-los explotar amb un crits. Té iix Opció C, segui endavant. Opció C. Opció C, segui endavant. Sí. N'està ben segur? Sí, capità. Segur? Sí, capità. Perd un punt de força, en perd dos d'experiència i no se n'emporta cap de valentia. Alferes, no anem pas bé. Comença la tercera situació. Acaba d'entrar al regne de Castellsang, un dels més perillosos de Montsalvatge.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 No guanyat cap punt de força, lamentablement. Tampoc en aquesta ocasió. Però se n'emporta un d'experiència i un de valentia. Fem un petit recompte, potser? T'acord, cap ja. El Feres té dos punts negatius de força. En té un de negatiu d'experiència i té zero punts de valentia. I el seu oponent és una Lolita, que no era massa difícil de vèncer, però en aquest cas no té ni de bon tros els punts suficients. El Feres! Em sembla que aquesta nit el perdem, la Lolita està obrint la boca. Això sí com em sap greu, Tinent. Començava a oblidar-me d'aquest sotan d'enfamilies. Sí, aquest volcanià m'agradava. Però, en fi, a veure si hi ha més sort amb el propi recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nou estalera, arcànge del Miguel Rodríguez Estruc, de Barcelona. Bona nit, capità. Molt bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en Rai Togobun el protegeixi. I, nen, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Estruc, coneix el mecanisme del nostre test? El Ferres? Sí, sí. Coneix el mecanisme del nostre test, m'imagino. Sí. Bé, no l'entretindrem en de tants, doncs. El tinent li farà la primera pregunta. Alfred, vostè ha estat elegit. L'he elegit per veure l'única aparició que la deessa Menankiri lei farà aquest segle. El més probable és que li faci revelacions sobre el futur d'en Blindat, de la nostra sagrada missió. Farà públiques aquestes revelacions o se les guardarà per si mateix? Me les guardaria personal personalment. I Per què? perquè gent ja podria utilitzar-la en propòsits mm, d'estructors. Molt bé, com sabrà, els senents de força foren inventats per l'enginyer genètic Mentor Oskeithiel, fa dues eres. La seva missió era la de conservar durant uns dies l'ànima d'aquest familiar que acabava d'abandonar el seu cos de carn. Però, com sabrà, avui aquests mecanismes han estat prohibits, després de comprovar-se l'existència d'un mercat negre d'ànimes a Ciutat Salvatge. Arribaria a comprar-ne un d'aquests enginys i a robar la fortuna necessària per fer-ho, per tal de conservar la seva mare, el seu pare, la seva germana, uns instants més? No, no ha escoltat la pregunta, no se sent. No m'ha escoltat el Ferres. No, que, que no se sent. Gens! El Ferres! Eh? M'estàs respondent? M'escolta? No, que no, que no, no, no l'escolto. I ara? Ara sí. Ara m'escolta. Sí. Bé, has escoltat la història dels sedents de força? No. Bé, repetirem la pregunta novament. Hi ha uns elements que s'anomenen anells de força molt perillosos, que li poden servir per conservar l'ànima dels seus familiars més propers quan moren. Em compraria un, tot i que són objectes prohibits, o no? Eh, no. Per què? Seria llegir les lleis de l'imperi. Se les coneix a fons, doncs? Sí. Bé. Has sentit de parlar de la cadena de d'Orco Nuntat? No. Em sent bé, a mi? Sí, sí. Es tracta de la temible massa de ferro que aquest déu pervers utilitza per lligar els seus fidels i convertir-los en gossets de la seva església. Uh -huh. Em segueix sentint bé? Sí. Ara n'acaba de trobar una. Uh -huh. I podria aprofitar-la per aconseguir que tot l'imperi s'ajonellés davant seu. Oferia uh -huh. això? No, trencaria la cadena per alliberar tots els, els claus que té el Déu aquest. Molt bé, diguis la primera cosa que s'ha de passar pel cap quan li dic les següents paraules. Masies. Uh, Déu. Fals. Mentira. Potser. Mm, al, eh, alguna vegada. Vinegre. Mm, Agra. Ràpid, alferes. Agra. Ha dit agra. Ha dit agra? Ara que no veus que pot veure això. Vinagre, agra, ah, ah, ah. Ha, ha, ha. Tremoló. Por. Acostar-se. Mm, nit. Para. Mai. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Una ràbia enfocada al blindat i els seus ajudants més immediats. No bé. Bé, bé, bé. Fins i tot en Rousen, imagino. Sí, sí. També, molt bé. També. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres, a l'ordinador li agrada aquesta ràbia. Li agrada molt i per tant li dona un punt positiu. D'acord? Sí, sí. El Ferres, té davant seu, la pantalla del seu ordinador? Sí. Molt bé. Suposo que estarà veient la casella amb el número que va donant voltes constantment.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 Recorre a un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. Mm, Recorre a un encanteri de base de, de recluació de reclutament. Sí, Si sí, sí. no en d'encanteris a la base, elferes. Ara l'hem eneixampempat. Què que és capità. Mm. No ha guanyat cap punt de força, tampoc cap d'experiència i n'ha perdut un de valentia. Molt malament el feres. no ens enganyi d'aquesta manera.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 L'opció B. N'està ben segur, el Ferres? Sí. Molt i molt segur? Sí, sí. Bé, guanya dos punts de força, en perd un d'experiència i en guanya dos de valentia. Anem remuntant a poc a poc, el Ferres. poc. A poc. El Ferres arribat al crepuscle dels xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A. Fer servir un enganteri de metamorfosi. Opció B. Utilitzar un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. Opció C. N'està ben segur, Ferres? Sí. Pensi que d'aquesta decisió depèn el seu triomf davant el monstre d'aquest nivell. Sí. Sí? sí? Perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. No anem pas bé, el Ferres, no anem pas bé. Sí, sí. Fem-ne un recompte, el Feràs. No ha aconseguit cap punt de força perquè n'ha aconseguit dos i després els li hem restat. Té tres punts negatius d'experiència i a més a més en té un de negatiu de valentia. El seu enemic és una taràntula. Necessitava un punt de força per vèncer-la i no el té. Necessitava dos punts d'experiència per vèncer-la i tampoc els té. Necessitava dos de valentia. El feres, acostumi-se a la panxa de la taràntula. i tinent tan bé que havíem començat. Inici la seqüència d'òrbita o rededor de Montsalvatge. Hem acabat per avui, senyor? Sí. Iniciada. Propulsors a potència 5.4. Fixats. Bé, només ens queda esperar. I que Rai Togobun ens protegeixi. Sempre.